Kes minu lõgu, oh mis on naiste sugu, siin ma on teie eest, naistest vägistatud meil. hoidsin nagu ma rikkust aina oma neid silikust, teial võtma, lepsin tütärlastega, pidasin kord õhtul plaani, kus võiks minna restorani, Kõrtsis käi mina aina, kaemas ainult kuuskord nädalas. Kõrtsis hakkas sa varsti vilu, sest mul puudust lauailu Ei ma soovi mida muu, kui vaid tunniks küljelu. Kohendasin veibi prille, leitsin varsti noore lille. Küllasõi ja külla küllasõi, kõik murad maha, jõi. Aeg on juba koju minna, oh, südame krahvina, jätta liha imu Tule mulle tütar laps pärast, ära star mu juttu, naised sulavad kõik õrrut, mõni teeb küll, ai vui, vui, aga peosev nagu tuli, läksin teda koju saatma temaseks apiili vaatama, pange pahaks võtke head. Soovin, et ka teini pealt, kesed armu üü. kulisse äkki keegi astus sisse. Abi, api, see mu mees, hüüa naine silma viis, mida teeb see hull peale hüüa? Sõbralikule häälel õnne sulle, armas vend, et nii pingutasid end, mis sa palju selle etadameest sai lahutada. Ja ta puhulub, et putis naksti õnnemi, nii mul tehti vaikselt ära, ei ma saanud tõsta gera. Siin ma seisan teie eest, naistest vägistatud mees!